elsa cuenta que ha sho que ha yo uno pero bueno, la caia kidea zeitugu eta itzaldi bat emango duzue e, bioterran elkarte nahiko berria da e, Izan beno aipatzen zuenen ba surrider fundazioa ba beste bilbide luzeago bat duela ta egia da ba bazterren eta ibai bazterren garbiketa anitz antolatzen ohi direla mm -hmm. baina E, tamales plastiko gehiena, itxasoetan ez da begi biztako. Bai, eh? bai, hori da. E, Hainbeste dago, e, ez totuzte onge batekin baino ez e, nahikoa izango den. Dena Den aden, e, bueno, ba, gu olako elkarteak sortzen badira e, ba, on, oso ondo dago, baino ezaten duguna, ez? Azkenien da, pertsona bakoitzaren lana pertsonala lai, bardana, ba, bueno, arazonetatik iruteteko. Bai, momentuz delkartetik e, ba, ipatruzdua, itxaso ondok ko plastikoak biltzen saiatzen zaretela bai. eta pentsatu ba, ba, prebentzio lana ere zein Hori da, eh oraindeko handi bat. Eh itsasoak baino hori ikusten da be bai lurran, bueno ibaietan edo e, berez ba, mendietan ikusten da plastikoz edo horres. Edu pilo bat dauzela. Ordon ba garazoa hor dago. Ordon bidea aurkitzeko Plastiko oiek atera behar da, bueno, ba, prozesatu edo kudeatu behar dira, baina eh, ingurunetik kent dugu behar dira, baina eh, lan handiena dau azkenien eh, eh, zerregin behar dugu plastiko horiek berriro ingurunera eldu ez dezaten, ezta? Hor daulan eh, hamdiena, dela ba, ba, pizkate gizartea, kontzientiatea eta mm. ba, koitzaren eh, ba, zer dala dela, gai eh, hau. Bai, e, bai. Eh, azken egun hauetan, nahi justu, ba, zientzialariek plazaratu duten biodiversitearen eh, inguruko txostenak, alarma gorri guztiak biztu ditu, Itxasoetan den plastikoa ere kontuan hartzen zuten, e, zentzu honetan hain ba, patut zuten impactua antropogenikoa eta, bueno, gizakiak e, ingurumenarek ikoduen e, eraginera batekoa bai. da. Eh? Bai, a ber, berez, e, arazoa, ez da, hau bakarrik, azkenien gauz, krisi, krisi global baten esartuta, kanbioklimatikoa dana. Mm. E, Kanbioklimatikoen parte bat zaborrak ba, ba, e, die munduan dausen zabor guztizak, da, bueno, dausenak da gu sortzen ditugunak zelan e, azkenien bizi, bizi egiten gara, zelan bizitzen gara, eta zelan e, zeintzuk diren gure egun erokotasunaren e, oiturak, orduan mm, ba, bueno, bakoitzak hartu behar du, bere alderdia lan egiteko, baina bai, e, zenbakiak gorriak dauz e, arlo guztizetan. Bai, e, katzaritza, arloan ere ikusten da, ba, autuak egin behar ditugu lako, garaian, baina gainerako guztian, egia da, ba, plastikoa gure gunerokoan, oartu gabean e, leku guztietan dugula. Bai, da, askotan, ba, bueno, e, e, hori da, askotan esaten dugu, ba, da nix egin dezak, etorregatik, ba, em, mm. ematen ditugu lako e, e, askotan pentsaten dugu, ba, nire familian behar, bai, esaten dira, eta da, nix egin dezak, eta askinien, e, ba, supermerkaturan hoi, eta ez tekot Opsiorik eh plastikorik gabe em, erosteko, herozteko da, da pizkatel lanen vida. Eh arlo honetan bakoitzak bai bai asko dago honetan. <gülüyor> ah, vale. Ah, vale. E, arlo honetan azkenien e, bakoitzaren lana da e, irten ez da eh ez eta osea ezdia hain saiak aurkitzeko. E, Azken jo, zenbat, pentsaten badugu, egun batean zenbat plastiko kontzumeiten dut. Da zenbat kendu aldot. Ba, berez, jo, ba, e, kendu aldiot ba, e, urra edaten -e duten botilla, adibidez, ez, edo e, erabiltzen ditudan poltsak erosketak egiteko. Azken nien dugu alternatiba pillo, pi pillo bat, da ez, ez ditugu ain beste erabiltzen. Ba, igual badeko guz, etxean, baina erabili behar dira. Azken da piskat kontzintzea hartzea, ba, eta eratzen badana ez, e, txetik, poltsa ba, poltza horiek elamango ditut, poltzoan, que no da, da gero erosketak ditekoan, jazta. Azkenien uhum. dia gauza da, da keino oso txikiak edo nork egin da alditu denak eta, da, da bueno. Bai, izanare horkezperen nahi duzu, e, agintariek neuriek hartu berritu zela, baina azken batean norbanakoaren esku dagoela, ez? Dinamika bai. aldatzea. Bai, eda azkenien e, gu pentsatendogu e, ba, politikak, bueno, edo politikariak igual, e... Berez, politikak egiten dituzte, gizartearen interesak e, babesteko, hori, hori da suposatzen dana, ez da? Orduan, ni, nik uste dut, e, e, gizarteak e, zein alatu behar dituela zeintzuk dien bere, bere interesak. Eta zelan zein da hori, ba, oitura kartzen eda gauzak egiten, da, da erakusten e, beste edo, bueno, goian dau zenari, de jenei, ze, ze, zein da nere arazoa, da zer egin nahi dudat. Da, bueno, bai, ba. Azkenien hori, bakoitzaren lana da. Ongi da. Ba, eh, bi aipatu dituzute, aurkezpenean, eh, bitartzekoak murriztea eta berrera bilera, e, plastikoari plastik hori dagokionez, eh, horri edo horren bueltan emango duzu azkenbatean eta aipatu dugun guztia itzaldia, ez? Hori da. Bai, eh, eta horrez aparte goztatuko litzetake me aipatzea egin dituguela eh orain arte e, bideo 2 batean erakusten dugu e, e, eh eh jaiak, jaiak eta gero mm -hmm. e, jen, bueno, sortzen diren edo geratzen diren zaborrak e, saborrak ba, portuetan edo urpean mm -hmm. egin Zena, zelan da, e, presenta orkestu dugu en el, zine, zinklo, en el ziklo de zine submarino, uh -huh. da horrik usten da, zelan, ba, gure oitura ba, bakarrik parranda bat botatzeko zelan usten dugu dana, da zenbat plastiko pentsaten duguna, ba, gero garbitzaileak hartuko ditu eta eramango ditu, zenbat, zenbat, horren plastiko zenbat, e, amaitzen du e, itxasuan. Uh -huh. Da beste kaldetik eta zure galderaren e, linea jarraitzen, beste bideobate egindugu non ikus, erakusten dugun e, zelan e, pertsona bakoit ek gauza egin hel dituen pertsona bakoitzak bere ohitura txikienak eta egunerokotasunen egiten ditugunak, adibidez no. e, ba, e, hortzak arbitu edo zuku bat e, prestatu edo zein hogeita e, e, lagur dutan zenbat ohitura aldatu alditugun pizkat jasangarriagoak e, izateko. Da bueno, gero hori ikusi aldo zue gure e, YouTube kanalean, gai alkarteko YouTube kanalean. Da e, berez, e, bueno, ba hai, zure galderaren puntua jarraitzen, horera erakusten dugu zelan murriztu aldo ditugun eta eta, bueno, badakigu plastikoa gure bizitzetatik e, guztizkentzea oso zaila dela, uh -huh. ze azkenien ez da txarra e, horrik behiratu behar dugu nondaguen balantza, erabil, e, oso erabilgarria da eta, bueno, ba, erabiltzen badugu be, berrera biltzea, e, ba, hori da azkenien zedea. Yeah. Azken batean, e etorkizuna naitan e, aiez, nahi, nahi, nahi baldi madu, ez? Ba, Gizakiak etorkizunik baldi madu ba, bai. munduaren baita izango da eta aipatzen zuten e, munduaren... Ba, mundua daño ke lago ez konchumitzen dugula urtero bai. ta plastikoak badu zereasan handia horretan bai bai bai, bai gustiz e... ez hori da azkenien e, hori da parte bat eh gamiklimatikoaren aldaketa klimatikoaren parte bat e, ohinga oraingo biz kontsumitzen e, eun urtetan kontsumitu behar genuena. Ordon e, hau izango da gurekin egongo da arazo bat da esaten dutenez, eh esaten dutenez, eh holan jarraituz gero e, biziko dugun krisia eh 2008an bi bizi genuena baino ba 4 aldiz edo 6 aldiz hmm. gatzagoa izango dela bueno, Ordun eta ba, atzera bueltarik gabekoa. Hori da, da, da, ez da, da. atzera bueltarik. Osea ke e, hmm. e, berez eh da momentua aldatzeko da deno artean ba, ba, politika onak eh, egiteko. Ja, maa, esker. Eskerrik asko.